Tak jsme u druhé kapitoly Madianta Vibhanga. a ta druhá kapitola, jak jsme se zmínili a jak jsme vysvětlili jedná o překážkách, které na cestě potkává ten, který vlastně se snaží o probuzení obzvláště. O plné probuzení. No a ty překážky jsme se naučili: jsou trojího druhu. Za prvé, překážky v, v důvodech, které vedou, nebo v příčinách, které vedou k probuzení. Hm? A těch překážek je 10, jak jsme řekli, vlastně 30, protože Vždycky máme tři aspekty a to jsme probrali. No a další kategorie jsou překážky v praxi dokonalosti nebo páramí. Co znamená páramí? Bodhisattva Jána nebo Vůz Bodhisattvinga. Který vede k dostavu budovství se též nazývá paramita jána. Hm? Čili vůz praxe dokonalosti, no A dokonalostí mi překládáme paramita, což doslova znamená to co nám pomáhá se dostat na druhou stranu. Na jakou stranu? Na stranu sprostění eh, se utrpení. Teď tež víme, že na rozdíl od posluchačů, ten, kdo studuje Paramjána, cestu dokonalosti, nejenom chce se zbavit, Překážek daných poskvrněním vědomí, které vede ke karmě, k akumulaci karmy, ale chce se zbavit i všech překážek v poznání a tím dosáhnout vševědoucnost, která obsahuje vlastně všechny stránky. A jak je to možný? Vševědoucnost, to znamená to, že Buddha ví přesně, co jsme měli včera k obědu. Samozřejmě, že tohle to není aspekt vševědoucnost. Buddha ví, nemá překážky v poznání v tom smyslu, že vidí všechny objekty podle pravdy. A bodhisattva jana, parami jana se též nazývá Pragya Paramita Jána. Je to vůz transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost znamená, že ten, kdo chce dosáhnout stavu budhoství, medituje na realitu jako jedno. Veškeré rozdělení, o tom jsme se zmínili, jsou jenom pomůcky k poznání jednoho. A vlastně od samého začátku my žijeme v jednom, ale nejsme si toho vědomí. A to jedno je vlastně naše přirozenost. Protože my neznáme vlastní přirozenost, my vlastně bloudíme. A naše přirozenost není nic jiného než vlastně eh, odvozená od toho, co přesně co učí základní buddhismus, to je vlastně prázdnota všech jevů. Od samého počátku my jsme nikdy neexistovali jako eh, Sama o sobě existující jev. Přesto my se chováme, jako kdyby jsme byli sami o sobě existující jev. My nevidíme, že vše, co děláme, je ve vztahu k druhému. A to druhé tež neexistuje, protože to je též ve vztahu k druhému. Podle učení Bolisatova Jána, ten, kdo praktikuje osobní probuzení, ten sice též pozná, půda též v základním učení učí samozřejmě prázdnotu pěti agregátů, to není nic nového. Ale neučí, že vlastně přímo, že prázdnota je vlastně jediná skutečnost, jediná tatua, jediné, co existuje. Učitelé bodysat, cesty bodhisattvů učí, že jelikož nic nepatří nám, pak my už se nacházíme ve stavu nirvány. Ale To je náš přirozený stav, ale my o tom nevíme. A přirozený stav je ten stav, který se nedá uchytit. Tedy ne, pomůckou v cestě bodhisatů je transcendentální moudrost, a jejíž vlastně základní význam recitujeme v sutře srdce. A to znamená nic jiného, než nic se nedá uchytit. To, co se uchytit dá rozlišujícím vědomím ve skutečnosti. Osoba, ta osoba, kterou chytáme, samozřejmě je jenom naše iluze. Protože ta osoba, už, co my chytáme, už dávno není. To je jenom naše představa osoby. Protože všechny jevy, které existují, jakmile se uchytíme jejich známky, už v tom momentě, kdy je pochopíme, už přestali. Ta žena, na kterou lpíme, je představa v, naší, v našem vědomí, stejně tak muž, stejně tak dům, stejně tak auto a tak dále, protože To skutečný auto, skutečný dům už dávno přestal. To, co zbylo, to je představa v našem vědomí. I v základním buddhismu, jestliže studujeme základní buddhismus, učíme se, že ty jevy, co mají formu, vznikají a zanikají na stejném místě, ve stejném okamžiku. Hm? Tak jak je můžeme uchytit? To, co chytáme právě, to jsou naše představy. A to je... Takže my žijeme... V subjektivním světě, Subjektivní světě představ. Teď, aby jsme se dostali do toho objektivního světa, Buddha použil ty prostředky, jako pět agregátů a tak dále. Hm, to přijde potom, který vlastně schrnuje realitu. Ale z hlediska cesty Bodhisattva, to jsou pouze prostředky k poznání reality tak, jak je, jako takovost, jako prázdnota. I těchto prvků, vlastně, jestliže se chytáme, chytáme se toho, co Buddha vytvořil, aby nám pomohl. Poznat vlastní přirozenost. Nic jiného. Tedy, aby jsme dosáhli plného probuzení, musíme kontemplovat realitu jako jedno. A to jedno, Neduální jedno se právě nazývá takovost. Ta, ta, ta. A jak už jsme se zmínili ve všech tradicích, jedno z nejdůležitějších men Buddhy je tatá ta, gata, kdo přichází, odchází ve stavu takovosti. Co to znamená stav takovosti? Stav takovosti je stav, který se nedá změnit. Pože se nedá změnit, nemůžeme, jak recitujeme, nemůžeme k němu něco přidat, nemůžeme od něj také něco odebrat. Není ani čistý, ani nečistý, ani nepřichází, ani neodchází. Není ani jeden, ani mnoho. Jakmile ho uchytíme, je to naše vlastní představa. No a my právě chytáme vlastní představy jako skutečnost a dáváme jim vlastní podstatu. No, jestliže praktikujeme cestu bodhisatvu, nemůžeme to dělat. Aby jsme to nedělali, právě praktikujeme transcendentální dokonalosti. A transcendentální dokonalosti jsou tež dokonalosti, které se nedají chytit. Jestliže chytáme, chytáme tež vlastní představy. Ale chytáme vlastní představy vědomě. Proč vědomě? Jak už jsem se zmínil včera, my praktikujeme transcendentální dokonalosti, protože ty patří právě realitě takovosti. To je neoddělitelné takovosti. Ty veškeré cnosti, které Bodhisattva praktikuje, nepatří nikomu, ale patří realitě samotné. To je transcendentální moudrost. Tady je třeba změnit způsob myšlení. Jestliže chceme praktikovat, rozumět tu nejvyšší cestu z hlediska buddhismu, cestu neduální, musíme se naladit na tento koncept na tento způsob poznání. Pak jedině je tato cesta uskutečnitelná. Jinak tato cesta uskutečnitelná není. Tady právě vlastně Mahajánové učení prohlubuje znalosti džátak a komentáru džátak. Jak víme, Buddha v minulých jak se dostal do stavu budoucnosti? Že v minulých životech praktikoval právě dokonalosti, ale praktikoval je na základě poznání, že nic se nedá chytit. Právě proto v nich úspěch. Právě proto získal absolutní dokonalost. Protože meditoval na to, že ty dokonalosti patří realitě samotné. Nepatří jemu. No a eh, jestliže praktikujeme dokonalosti, získáváme perfektní stav už tady hm, v této existenci. Tím právě, že se nalaďujeme na perfektní stav skutečnosti. Skutečnost je neskutečně štědrá. Všechno dám dává, Ale my jsme lachoví. Tak to kontempluje, Dokonalost dávání. Štědrost patří realitě, nepatří nám. Když Body Dauma, tady Jakub studuje zem, když Body Dauma přišel do Číny, velký císach čínský, Vládce Velkého království Wu, Velkého království Liang, císař Wu, se dozvěděl, že z Indie přišel velký světec, tak byl zvědav, protože se převrátil na buddhismus, tak ho pozval na audienci. A jelikož byl nadšený buddhista, tak mu vysvětlil, kolik štědrých činů udělal, že postavil tolik a tolik klášterů, nechal ordinovat tolik a tolik mnichů a postavil tolik a tolik pagod k uctívání budhy. No a ptal se Bodhidharmi, jaký... z toho získal, jakou z toho získal zásluhu. A na, na, co mu na to odpověděl dama. Neví. O zásluhách neví. Pusl. Já o zásluhách nic nevím. Jenomže ačkoliv Císar Wu byl tak nadšený hm? student buddhismu, nepochopil. On mu povídal Wu, tedy žádné zásluvy. Vů znamená nic. Hm? No a pak se ho zeptal, protože já jsem císar, dělám tak dobré činy a ty mě budeš povídat, že nemám žádný zásluhy. Tak se ho zeptal, kdo přede mnou stojí. Samozřejmě, že byl, se rozlobil. No a právě teď mu říká, puš, ne, nerozlišuje. Já nerozlišuji zásluhy, já nerozlišuji mezi sebou a tebou. Co znamená nerozlišovat? Zás vidím ty zásluhy, všechny zásluhy patří ty realitě, skutečnosti, nepatří tobě. Ale císah nepochopil. My tež nechápeme. Protože nechápeme, bloudíme a nenalaďujeme se tím pádem, ačkoliv děláme dobré činy, vlastně se nenalaďujeme na tu nejvyšší realitu, která je jedna. Proto Mahajánový buddhismus tvrdí, že a děláme, co děláme, musíme se naladit na to, že, aby jsme pochopili, že veškeré cnosti nepatří nám, patří té nejvyšší realitě. A s tímto vědomím praktikovat, s tímto vědomím praktikovat vše, co nám pomáhá, Jestliže praktikujeme štědrost, získáváme bohatství aspoň tak. Tvrdí buddhistická filozofie. Dneska se to zdá být tvrzení, které většina z nás nechce přijmout. Ale my vlastně, hmm, ty tomu, co nás řídí, my tomu nerozumíme. Právě proto my vidíme jenom na svůj vlastní nos. Štědrost opravdu vede k bohatství. Ale jestliže, jí umíme správně používat. No a štědrost není jen v dávání v buddhistické tradici. Máme tři druhy štědrosti, tři druhy dány. Sampati dána, dána Bohatství, peněz, dána. Abhaja dána. Abhaja znamená stavu beze strachu. Hm? Dávání stavu beze strachu. To je daleko těžší než dávání peněz. No a Další dána je dána dármi, dána učení, což je nejvyšší dána. Čili bohatství, ideální bohatství, je bohatství zdávání těchto tří věcí. Nejenom bohatství zdávání peněz. No a co je opak dána? Opak dána je lakomost. A. Tedy dána vede k bohatství, bohatství, Vnitřnímu bo i bohatství vnějšímu, že vede k bohatství vnějšímu, to hned tak nevidíme, ale ta logika tam je, ačkoliv se nevyjeví okamžitě. No a překážka v dávání je tedy lakomost. A lakomosti se můžeme jedině efektivně zbavit, to je právě ta důležitá téze, kterou je třeba pochopit. Jestliže se naladíme na štědrost v reality samé. Jestliže pochopíme, že skutečná štědrost nepatří osobám. Ale patří principu takovosti principu který se ne... nemožnosti uchytit. Cokoliv máme. Z toho pak přichází schopnost dávat stav nebojácnosti a dávat dármu. Tedy dána vede k bohatství, jestliže praktikujeme dánu, bohatství přijde dřív nebo později. Ale zase skutečné bohatství přijde z principu. Jestliže jsme pochopili princip, princip dává. Jestliže jsme princip nepochopili, princip nedává. Ti, co dělají biznis, <laughs> to chápou tež. Jestliže chápeme, jak to chodí, nemusíme mnoho dělat a všechno přichází. Jestli nechápeme, jak to chodí, děláme, děláme, děláme, ale stále jsme chudí. Je to tak. A hm? to chodí, nám. <laughs> Když člověk pronikne systém, tak nemusí mnoho dělat. moudrost. Moudrost je to největší bohatství. A skutečné bohatství přichází z moudrosti. A moudrost je to, že se naladíme na neskutečnou štědrost principu samého, principu pravdy samého. Principu toho, že vlastně v naší zkušenosti nic se nedá polapit. Jestliže to polapíme, jsou to naše představy. Vlastní podstaty ve věce, kde žádná podstata není. Všechny věci jsou ve vztahu k druhým. Hm? Nic neexistuje samo osoby. Bohatství tež je jedině ve vztahu k druhým. Jestliže akumulujeme bohatství pro sebe, no, přichází z toho jedině utrpení. Je to tak? Vidíme to tak? Teď etické jednání, ať už v to věříme nebo v to nevěříme, přináší co? Přináší dobrý stav existence. Ačkoliv se to na krátký lokte nezdá, na dlouhý lokte tomu určitě je. Z toho, že provozujeme etické jednání, jama, niyama přichází štěstí, naplnění. Hm? A pak můžeme praktikovat a nemáme vyčítky. Dobrý stav, Existence je stav bez vyčítek. A teď, kdo je bodhisattva? Je ten, který se nalaďuje na perfektní stav principu, perfektní etiku, principu samotného. Pravda nezná nemorální, nesprávné jednání. A v buddhismu Buda a pravda nebo Dharma je jedno. Čili bodhisattva je ten, který praktikuje morální jednání na základě principu, na základě principu takovosti, protože v poznání prázdnoty, poznání toho, že v naší zkušenosti se nedá chňapnout nic, přináší skutečné přirozené morální jednání. Jestliže se k morálnímu jednání nutíme, nejsme v souladu se skutečností. Tak to praktikuje toma dokonalost v morálním jednání. Teď další... Další páramí se říká kšánti. A jak přeložíme kšánti? Snášenlivost, tolerance, Výdrž, všechno, to má mnoho v češtině, můžeme najít mnoho, mnoho slov, všechny obsahují tento koncept kšánty. Hm? Snad nejlepší překlad, který najdeme v češtině, je snášenlivost. Hm? Snášenlivost čeho? Snášenlivost utrpení, nepříjemných pocitů, snášenlivost toho, že nám Někdo je nepříjemný, že nám někdo nadává, že nás někdo nechce. No ale ta nejvyšší ale patří čemu? Patří darmě. Jestliže jsme schopni snášet darmu, a darma znamená, že v naší zkušenosti není nic, co se dá lapit. Proč praktikujeme snášenlivost? Aby jsme se zbavili zlosti. A zlost je to, co bytostem nejvíc škodí. Protože máme zlost, podle učení apidarmy. pokud máme zlost, děláme co? Pálíme svůj vlastní základ, na kterým stojíme, protože pumpujeme jet do našich žil. Hm? To je vysvětlení abidármi zlosti. Hm? Teď on jak, jak praktikuje bodhisattva dokonalost snášenlivosti. Přece tím, že ať se děje, co se děje, naladí se na skutečný stav, který patří všem bytostem, právě proto neopouští bytosti, protože neopouští skutečný stav a tím pádem se nalaďuje na transcendentální dokonalost snášenlivosti. Co to znamená snášenlivost v praxi buddhismu? V Číně Bodhi Dharma je symbol překonání osmi větrů. To je opravdová snášenlivost. Co znamená osmi větrů? Jestliže jdete do čínského kláštera, japonského, korejského, máte nápis Pafang putung, co znamená Pafang putung, osm větru námi nehybe. To hm? znamená osm větru s námi, námi nehýbe. Chvála, hana, zisk, nezisk. oála, hana, zis, lába, jméno, dobré jméno nebo špatné jméno. Hm? A příjemný pocit a nepříjemný pocit. Osm větru. Jestli s námi těchto osm větrů nepohne, Naladujeme se na stav perfektní snášenlivosti, který patří realitě samotné. Jelikož Body Dharma se na tento stav naladil, seděl 9 let. A upalil nohy. To pak. No, to jsem i že Tak proto ho zobrazujou. Ta figurka vlastně, to v Japonsku mají, nemá nohy, takže to je proto, <laughs> oni přišel... To z takovou legendu se nikdy... <laughs> Ale nemá i ta figurka, co oni mají tu, tu darumu, tak to je taková jako... To jsem nikdy neviděl. A viděl jsem mnoho, mnoho zobrazení bodhidharmy v různých klášterech i v umění a tak, ale bez nohy jsem nikdy neviděl. No je takovou, daru má tomu říkat, taková figurka to je. A je, tak to je jenom z zobrazení obličeje. <laughs> <laughs> to není zobrazení toho, že nemá to Já si sám do toho přidá. <laughs> Já to něj že jo? To je taková, takový tělo a, a hlava a právě ta do něj strká, že se koulí. A prodávali se dřív bez vůči, že... To moduvali... se prodává normálně v Číně jako buben takový ze, ze dřeva a jenom je hlava tam, a tam je. ale to neznamená, že nemá nohy. <laughs> Takhle to četla v Japonsku, ne? Nějdec taky četla, nějdec tak body darma pak odchází do čisté země a nechává za sebou pouze ne. <laughs> Pouze střevíc, <laughs> jak může odcházet, když nemá novost. prostě. To je <laughs> legavý umění, vodinu vyskne manovu jedno boko, něco si přejou a pak mu namolil druhý, mu řeknul, nebo když mi dělá boka, důlež mi přání takový jako. Hmm. <laughs> legenda je, že odchází do čisté země a nechá po sobě jenom botu <laughs> a vidíš ho vždycky z toho tyčí a vzádu má tu botu. Yeah. A to je jedno. <laughs> tak nebudeme tady na, na detaily, ale prostě, když s náma osm větrů nepohne a sami se zkuste zadívat, jak s náma hejbou, hm, tak eh, jsme darové. Hm? No a pak můžeme sedět 9 let. No a tedy to, co nám vadí v praxi snášenlivosti, to je náš hněv a hněv, jak už v... <tějí> Hněv má velice mnoho nuancí. Veškeré naše strachy, starosti, veškeré naše deprese, veškeré naše nelibosti. Všechno tohle má co dělat s nešnášenlivostí. I tady, když spadne poštách a nelíbí se nám to, to je též nesnášenlivost. Jemná, jemňoučka nesnášenlivost. Bolest. Bolest. Tak to je taky nesnášenlivost. Proč tohle to všechno říkám? Aby jsme pochopili praxi, tu výtečnou praxi v Mahajáně, že vlastně poznáváním chyb Poznáváme osvícení. To právě v tom základním učení není. My chceme chyby, my chceme nedostatky odstranit. Ne, nedostatky nesmíme odstraněvat, nedostatky musíme poznávat. A tím, že je poznáváme, dostáváme se k tým nejjemnějším. Nedostatku, na který prostě, jestliže věříme v individuální osvobození, se nikdy nedostane. To je cesta bodysatry. Veškeré cnosti patří Tao, patří principu, patří Józe, nepatří nám. Proto my, kontemplujeme, my nekoplen, nekontemplujeme sebe, ale kontemplujeme princip. My se nestáváme arahaty, ale kontemplujeme stav arahata. A tím pádem získáváme stav, čistoty, který se nedá rozlišujícím vědomím pochopit. To je, teď se nebudeme věnovat, až budete později studovat sutry Mahajány. To je, co sutry mahány vysvětlují. Další, dokonalost, další dokonalosti se říká víria. Víria znamená doslova stav, o tom jsme se včera mluvili, stav hrdiny. A jak dostaneme stav hrdiny? Úsilím, hm? Jestliže praktikujeme tedy úsilí správně, zvětšujeme veškeré cnosti a zmenšujeme veškeré nedostatky. No a co nám v tom brání? Lenost samozřejmě. A jak kontempluje bodhisattva? Princip nezná žádnou lenost. My pouze známe lenost, ale to je absolutně iluzorní. Právě proto odstraňujeme ne svoji lenost, ale odstraňujeme nedostatek v nalaďování se na nejvyšší realitu, která žádnou lenost nezná. Tohle je i vlastně vysvětleno v komentářích dáták. Dále. Jestliže praktikujeme meditaci, praktikujeme koncentraci, co se stane? Získáváme sílu, získáváme idypada, získáváme základy pro nadpřirozené síly, proto můžeme efektivně pomáhat druhým, protože můžeme číst jejich myšlení. Ani nepotřebujeme mluvit, můžeme poznat své minulé životy, jak ovlivňují naše současné jednání, můžeme poznat, jak na základě karmy my bytosti se převtělujeme. No a tím pádem můžeme, jestliže praktikujeme cestu bodhisattví, můžeme ovlivnit mnoho bytostí. A to všechno, tím, že vlastně na základě Diány, mistrovství v Diáně, jak dosáhl Budha probuzení. Jak vysvětluje základní písmo upaklé sa suta. To je tež v druhé části. Budha předtím, než se šel ke stromu probuzení, praktikoval mistrovství v Dianách. Na základě mistrovství v diánách pak dosáhl to nejvyšší probuzení. A jak praktikuje Bodhisattva Diánu. Jak praktikuje Bodhisattva koncentraci? Hrubo. Jak praktikuje Bodhisattva prohloubení vědomí. Že roztěkanost, což je opak Diána, Nepatří. princip nezná žádnou roztikanost. Darma nezná roztekanost. Takovost nezná roztekanost. Takovost patří v principu. Poznání takovosti patří v principu. Poznání nirvány patří. Nirvána je samády. Bez samády nikdo nirvánu nepozná. Nirvána patří nir, samády, neroztěkanost patří principu samotnému. Nepatří nám bytostem. Tak praktikuje bodhisattva. Proto při meditaci kontempluje princip, nekontempluje já jsem rostekaný, nejsem roztěkaný. Hmm? S tím, že ví vidí jasně, že ten princip nikomu nepatří. A to je jeho velká pomoc. Meditaci. Proto učitelé Mahajány si myslí, že jestliže máme perspektivu cesty bodhisatvy, naučíme se meditaci daleko rychleji, protože kontemplujeme princip takovosti, jakožto princip bez stavu roztěkanosti. Další dokonalost je co? Pragia, hm? Pragia, Paramita. My každý den recitujeme Sutru, Pragia, Paramita, je to tak? A co je opak? Moudrosti. To, čemu se říká vyparjása. Co je vyparjása? Hloupost. Hloupost. Je... Jak přiložíme do češtiny vypariasa. Vypariasa je vlastně deformace. Deformace poznání. Jelikož naše deformace, naše poznání má deformaci, je deformováno, proto my nevidíme věci tak, jak jsou. A co je stav věcí tak, jak jsou? Nedají se chytit. To, co chytáme, znovu, to jsou naše vlastní představy o věce, ale ne věci samotné. Proto osvobození přichází z moudrosti, čistota přichází z moudrosti, protože moudrost je stav, vidění věcí tak, jak jsou. A jak kontempluje bodysatová moudrost, realita sama je bez deformací. deformace poznání patří nám, bytostem samotným. Tak máme. Ještě zbývají čtyři další to jsou šest základních dokonalostí. Potom máme čtyři dokonalosti, které jsou vlastně odvozené od těch základních. A to je dokonalost spásných prostředků, dokonalost slibu, příslibu, dokonalost sil a dokonalost poznání. A ty probereme zítra. A zítra tež probereme, ty, začneme probírat, nebo doufám, probereme ty překážky, třetí kategorii překážek, a to jsou překážky ve stupních realizace bodhisatvů A seznámíme se se stupni bodysat, realizace bodysatvu. Hm? Boomy. Boomy. Hm? Tak po dnešek asi takhle. Hm? Teď si dáme meditaci 45 minut a pak si dáme recitaci.